Před vysvětlením 16 cvičení, které vedou k realizaci božství na základě praxe vdělej pozornosti na D. máme tedy čtyři praxe nebo čtyři seznámení, důkladné seznámení, které jsou nutné k tomu, aby člověk, praktikant, dosáhl probuzení na základě poznání deklu. První je praxe počítání. Praxe počítání je Praxe prohloubení vidělé pozornosti. Je třeba přijít před začátkem přednášky, hm? ne během přednášky, hm? tak budete. Jistý, hmm? že přijde včas, když já přijdu trochu pozdě, to není tak hrozný. ale je to respekt hmm? pro darmu, hmm? pro mě respekt nemusí být, ale pro toho, kdo darmu přednáší, by respekt měl mít, by byl respekt měl být. Hmm? Text, tedy po poznání a po použití v dělé pozornosti, to je předpoklad k tomu, aby jsme poznali pět agregátů. Poznání pěti agregátů je vlastně poznání naší zkušenosti. Naše zkušenost je zkušenost pěti agregátů, Jestliže poznáme pět agregátů, můžeme poznat, že těchto pět agregátů, naše zkušenost uvnitř a ve má příčiny a podmínky. Bez těch příčin a podmínek nejsme tady. A tento svět, což je základ našeho bytí, není tady taky bez příčin a podmínek. Závislé vznikání je tedy poznání příčin. Příčin a důsledků. Jestliže poznáme příčiny a důsledky, můžeme poznat skutečný význam nestálosti. Anitya. to není lehké poznat skutečný význam nestálosti na to potřebujeme mít hluboký vhled jestliže máme sebelepší koncentraci my můžeme poznat strast my můžeme poznat důvod strasti ale my nemůžeme poznat Nejáztví strasti. Na to potřebujeme poznat závislé vznikání. Pak můžeme poznat čtyři vnešené pravdy, které nám budou otevřením hm? k tomu faktu, že to, co prožíváme, není ani existence, ani neexistence, něco mezi tím. Hm? Co to znamená? Že prožíváme příčiny a důsledky. Příčina a důsledek není stejná, ale nemůže být od sebe ani rozličná. To říká stejně tak Vysudymak, jako učení Mahajány. A to je stav. Náš stav, ve kterém se nacházíme. Nestálost, má příčiny a důvody. Ty příčiny a důvody je vystání a zánik. Vystání a zánik od sebe nemůžou být oddělené a, ne, a nejsou ani stejné, ani rozdílné. Kdyby byly stejné, tak nemůžou být spolu. Kdyby byly rozdílné, tak taky nemůžou být spolu. Stejně tak existence a neexistence nemůže být ani rozdílná, ani stejná. No a to je stav bytí. Tomu stavu bytí se říká závislé vznikání. Závislé vznikání, jak sutry vysvětlují, Nepřipouští stav skutečné existence. Existence v indickém pojetí znamená něco, co se nemění. No a též i skutečné neexistence. Je to proces vzniku a zániku v každému okamžiku. Tento Proces vzniku a zániku v každém okamžiku je hluboké pochopení závislého vznikání. Na základě hlubokého pochopení závislého vznikání můžeme pochopit pravdu strasti. Jestliže nemáme toto hluboké pochopení, my neznáme pravdu strasti. Strast je Pravda nestálosti, ten, kdo nepoznal pět agregátů, ten kdo nepoznal na základě poznání pěti agregátů je závislé vznikání, vznik a zánik v každém okamžiku. Vznik, příčina, zánik, důsledek v každém okamžiku. To se děje v rámci života z jednoho života do druhého, v rámci mentálních procesů, ale i v rámci každého momentu, kdy minulý moment a moment, který následuje, se od sebe nedá oddělit. To je naše situace. V této situaci si každý nachází někdo vědomně, někdo nevědomně. Abychom se nacházeli v této situaci vědomně, potřebujeme mít vhled hled, vypasanou. My můžeme mít dobrou koncentraci, ale nepoznáme nejástlí. To jasně vysvětlují, to já taky, taky písně. V minulém životě Bodhisattva jakožto mudrc Body ukazuje a učí, jelikož praktikoval samády. Strast, příčinu strasti, ale neučí nejáství, Budha, po tom, co se probudil, učí nejáství. Nejáství je buddhismus, buddhismus je nejáství. Ať už vysvětlujeme, jak vysvětlujeme. Ale nejáství není dogma. Budha též učí já, tež učí nejá. Hm? Učí podle příčin a podmínek. Jestliže čtete písmo, najdete tež pasáže, že kdo je a táhnu na to. Já je, je, je pán. Já, kde by si druhého pána hledal, to je ten tamtéž? Je tam já, je tam nejá. Podle příležitosti, já, nejá, dávají smysl. Jestliže neexistuje já, no tak neexistuje konvenční realita. Protože v konvenční realitě existuje dobro, existuje zlé, zlo, ale v té nejvyšší realitě všechny tyhle ty věci jsou irrelevantní, protože ta nejvyšší realita se nedá nijak opodstatnit. To nemá žádné jádro, které by mohlo stát. by měla jádro, které by mohlo stát, měť by se nemohlo měnit každý okamžitě. No a to je vhled, který přijde z pochopení závislého vznikání Čili na základě závislého vznikání, jak text jasně ukazuje, závislé vznikání, že znamená, že poznáme, jak text říká, poznáme, že vše, co vystává a vystává v každém okamžiku, vystává na základě souhrnu. Příčin a důvodu. Souhan příčin a důvodu může jenom existovat za předpokladu, že v tomto souhrnu neexistuje žádné neměnící se jádro. Jestliže v tomto souhrnu příčin a důvodu existuje neměnící se jádro, no tak to nebude souhan. No a právě poznání závislého vznikání jako souhrn příčin a důvodů, které vznikají a zanikají v každém okamžiku, je hlubší poznání nestálosti. Hlubší poznání nestálosti vede k poznání strasti. A poznání strasti je základem, kterékoliv hluboké duchovní praxe, ať už je to yoga, ať už je to buddhismus, ať už je to džajinismus. hluboká duchovní praxe pochází ze poznání strasti nestálosti. Jestli nejsme si vědomi strasti nestálosti, my se nikdy do hluboké duchovní praxe nemůžeme dostat. To je princip yogi, to je princip buddhismu, Poznání strasti, nestálosti je poznání světa. A jakákoliv hluboká duchovní nauka učí cestu, co vede na svět. V buddhistickém pojetí cesta, která vede na svět, jsou čtyři vznešené pravdy. Abychom poznali čtyři vznešené pravdy, musíme poznat závislé vznikání. To je buddhistický přístup. Jestliže chceme pochopit buddhismus musí nám to být jasno. No a teď vysvětluje tedy na základě závislého vznikání, na základě vznikání souhranu příčin a důvodu a jejich zániku v, v teravádovém buddhismu, tedy aspoň v Visudimaga, máme, že ten souhran Příčin a podmínek vzniká na základě souhrnu příčin a podmínek a zaniká opět na základě příčin. V severním buddhismu počínaje Abidharma Koša, to není jenom Mahajanin, vystává na základě příčin a důvodu. A zaniká spontánně. Zaniká spontánně. Z toho pak, samozřejmě na tomto principu, pak se vyvíjí filozofie transcendentální moudrosti. Koncept manjushriho, Nirvana je původní stav všech bytostí je přirozený stav všech bytostí. To je založeno právě na tomto tvrzení. Zánik je přirozený. Vystání je na základě příčin a důvodů. Jak může to, co zaniknout, zanikne přirozeně znovu vystát? To je otázka. Hm? Třeba si promyslet, třeba to vidět, třeba to pochopit. Hm? Na každý pád poznání světa, poznání nestálosti, Poznání nestálosti je poznání strasti. To je třeba vědět. A poznání strasti, najdeme to v tervádovém písmu. gavampaty suta Gavampati říká, já jsem slyšel z úst buddhy samotného, ten, kdo proniknul pravdou strasti, Přirozeně tež proniká pravdou důvodu strasti, pravdou konce strasti a pravdou cesty ke konci strasti. Když vidíme strast, vidíme hloubku učení. Když nevidíme strast, nevidíme hloubku učení. No ale vidět strast, no to potřebujeme vypasanu. Vypasana znamená moudrost, moudrost právného rozlišování. moudrost uvědomění, uvědomění čeho, uvědomění tohoto stavu, vzniku a zániku, příčin a důvodu v každém okamžiku. Čili ty věci v čínském textu je to trochu jiná, ale ten rozdíl má svoji logiku. Všechno, co vzniká, tam nebylo a z toho nebytí zase je. Ale to nebytí není skutečné nebytí. To bytí tež není skutečné bytí, protože bytí znamená něco, co stojí. Ale v tom bytí, co vzniká z nebytí, to není ani skutečné nebytí, ani skutečné bytí. A tento stav je přirozený stav. V severním buddhismu, v Filozofii transcendentální moudrosti a filozofii Mančušry, je to přirozený stav. Jenomže my neznáme přirozený stav. My si myslíme, že známe přirozený stav, ale my jsme od přirozeného stavu strašně daleko. Protože bereme to, to je právě učení jogočana, to, co ty obrazy ve vědomí jako naši realitu. Čili věříme v to, co se nám zdá, je skutečnost. Jenom co se nás, nám zdá v podobě obrazech a skutečnost není jedna věc. Abychom poznali skutečnost, první musíme poznat základy a základy jsou zde vysvětlené vět agregátu, závislé vznikání. Hm? A na tomto základě můžeme poznat, kam až můžeme jít v tomto světě. Jestliže poznáme, kam až můžeme v tomto světě jít, můžeme tež poznat takovost. Jestliže nepoznáme, kam až můžeme jít, my stež nepoznáme. Proto Buda učí, hm? jestli jsme nepoznali všechno, jestli jsme nepronikli všechno ve smyslu závislého znikání, vzniku a zániku v každém okamžiku, jestli jsme se neodpojili od všeho, ababho duka khájaya, sabam anabidžánam sabam apari sabam a Avirajansabam, apadžaham, ababhodu dukakájájá. Nikdy nedosáhneme konce strasti, pokud jsme nepoznali všechno, pokud jsme nepronikli všechno, nepronikli všechno jako proces vystání příčin a důvodu a jejich zániku, spontánního zániku. Hm? Pak se můžeme odpojit od všeho. Jestliže se odpojíme od všeho, můžeme se vysvobodit od všeho. Susi Masuta. No a všechno znamená co? Všechno znamená nestálost. Ale všechno ve světě, kdyby všechno byla nestálost, tak možnost probuzení je nemožnost. Právě proto, že obsah nestálosti je omezený, nestavuje se na všechno, na nirvánu se stahovat nemůže. Právě proto je třeba pochopit takovost. Nirvána je takovost, samsára je takovost. A takovost je Jiné slovo pro nedualistický pochopení prázdnoty. Hm? A v tomto stavu, jak už jsme mluvili, Buda přichází, Buda odchází. Proto se jmenuje Patágata. No a stav nejáství je tedy aby jsme ho pochopili do hloubky, je třeba poznat na základě poznání takovosti. To je nedualistický přístup. Teď ale jsme v praxi žáku, No ale praxe žáků je základ k pochopení též nedualistické praxe. Buddha učí transcendentální moudrost. Komu? Arahatu, subhutymu Šáry Putrovi. Proč? Protože jejich vědomí je čisté. Takže text říká, kromě toho, vše, tedy všechny fenoména, které se vynorí, aniž by tam předtím byly. A potom, co se vynorily, zase mizí, Všechny tyto fenomény podléhají narození, stárnutí, nemoci a smrti. A takové tyto fenomény jsou Nemůžou přinést uspokojení. To je význam duka. Co je význam duka? K. V sanskritu znamená vlastně nebe. Duka, du znamená špatný. My, kteří se nacházíme ve stavu nestálosti, se nacházíme pod špatným nebem. Co dělat? kam se dostat do dobrého nebe. Z tohoto hlediska dobré nebe je, může být jedině vysvobození z, z této nestálosti. A toto vysvobození se může stát jedině na základě moudrosti. Koncentrace sama nestačí. Musí být spojená s moudrostí. Moudrostí čeho? Moudrostí zření, toho, co svět přesahuje. Hm? To je transcendentální modus. Nestálost musí být pochopená v rámci vidění toho, co svět přesahuje. A to je právě hluboké pochopení co vzniká, to zaniká. Hluboké pochopení, zaniknutí. Jestliže objekt přesahuje svět, je to zaniknutí, ale není to zaniknutí. Je to zaniknutí, ale není to zaniknutí. Jestliže získáte cestu, ať už jako šrota, panu, ten, který stoupil do proudu, do jakého proudu, proudu vysvobození, ten má jakou zkušenost? Poznal zánik, který zánik není? Hm? Pokud nepoznáme zánik, který zánik není, my nemůžeme poznat střední cestu. My můžeme jenom spekulovat o střední cestě, ale my ji nemůžeme poznat. My můžeme poznat strast a důvod strasti, ale my nemůžeme vidět strast a konec strasti ve stejném okamžiku. To není možné. To není možné z hlediska světského poznání, ale je to možné a nutné z hlediska nadsvětského poznání. A to nadsvětské poznání pochází z proniknutí čtyř znešených pravd. Čtyři vznešené pravdy nemůžeme proniknout v jednom okamžiku, pokud náš objekt, nebude neuchopitelný, prázdný, bez obrazu a bez chtíče. To jsou tři brány nadsvětského samády. Jenom nadsvětské samády může vykořenit nečistoty vědomí. Samády se světským objektem, jako je dech, může po dobu hluboké koncentrace může odstranit nečistoty vědomí. Ale ty se vrátí, jakmile vystoupíme si samády. Pokud objekt bude objekt, na který může mysl se nalepit, Po tom, co opustíme tento objekt, znovu přijdou nečistoty vědomí. Protože ty jsou takzvané vásána, to jsou perfumace našeho vědomí. To jsou naše zvyky. Naše zvyky jsou takové, že když vidíme objekt, který se nám líbí, chceme po něm chňapnout, když vidíme objekt, který se nám nelíbí, vystane v nás nelibost. Tyto perfumace, čemu se říká yoga perfumace, vásána, neboli samská nás, ty jsou strašně hluboké. A ty nelze vykorenit, pokud objekt nebudeme mít familiaritu s objektem, který se chytit nedá. A ten objekt, který se chytit Nedá v dualistickém smyslu se nazývá nirvána, protože nirvána dává smysl jenom jako opak samsávy, ale v nedualistickém smyslu se mu říká takovost. Takovost není protikladem ničeho. Proto je to nedualistické pochopení nirvány. Takovost se nepříčí světu. Takže jsme přišli k Duka. Je třeba vidět jasně, že jsme v nepohodě. <laughs> ve stavu ve stavu stálosti najdeme pohodu, o tom nikdo nepochybuje, ale ta pohoda bude jenom jak blesk na obloze. No a my furt se lepíme na pohodu, a lepení na pohodu zase vzniká další nepohoda. No a to je samsarické bytí. Z nepohody další nepohoda. Proč? Protože se lepíme na pohodu. Kdo se lepí na pohodu? Nechtěně získává nepohodu. Co se dá dělat? Meditovat, vidět to jasně. Kdo se lepí na pohodu, ten bude A no, to je meditace, aby jsme získali čistou pohodu a nelepili se. A taková meditace je jedině možná, jestliže máme pohodu s odpojením. Protože nepohodu tý se nikdo, nikdo nemůže zbavit. Ani Buddha se nepohody nemůže zbavit. Ale vidí nepohodu v pohodě? <laughs> Hmm? To je rozdíl mezi Budhou a námi, popletenými bytosti. Buda vidí nepohodu v pohodě, my vidíme nepohodu a hledáme jako klíště se chytit nějaké pohody. Hmm? No a to, to právě způsobuje další nepohod. Je to tak, Olga? <laughs> no a tak ne budeme mít diskuzi potom. Hm? <laughs> My jsme to dokončili a dostali se k většině. 16 cvičení, které vysvětlují praxi na D. Hm? Takže tyto fenoména, které vznikají a zanikají v každém okamžiku, jsou nepohoda, jsou ducha. A protože jsou duka, nemůžou být já jsou Anáta, Anátman aby jsme měli nějakou srantu, vám pěknu jistotu. <coughs> Když jsem byl na Šerlance, lesní měch, tak do té naší komunity přišel jeden yogi, Americké jogi z Jižní Indie, který byl oblečený jako sádu hm? jogin v hm? okorový oranžový hábitu, hm? dlouhý vlasy, dlouhý vůz a že se chce naučit meditovat, jak to dělají buddhisti. Nana Rama, náš učitel jako jo, jo, jo, protože náš učitel, na rozdíl od Mnohých na relance. Sám studoval jógu s tamilskými hm? hm? Tak byl familiární s jogou. No a tak si jógy cenil. No a tak se ho zeptal, když chtěl ordinovat. Tak vol volili ho chudáka. <laughs> no a Ptal se, o jaký má jméno. A on mu říkal Atman, že se jmenuje e, jako Atman. To je jméno, co mu dali. Jo? A počitel mu no to je výborný. Tak teď konceš. Anatma. Tak <laughs> z Atmana se stává Anatma. A jak rychle? Jenom směnil jméno. No, a už je to. No a studoval pár měsíců Vipasanu, no a pak se zase vrátil do Indie. Tak buddhistický přístup je anáta, ale to neznamená, Aby jsme pochopili Anáta, Anáta není teorie, Anáta je hluboká zkušenost, která závisí na těchto předpokladech, pochopení, pěti agregátů, závislého vznikání, vystání a zaniknutí na základě důvodu a příčin v každém okamžiku. No a pak i v buddhismu existuje jistá teorie tzv. Buddhovy přirozenosti, neboli ta tágata garba. Luna tatágati. Luna tatágat je něco podobného jako atman. Jenomže z hlediska buddhismu je to pouze a jenom co. Z hlediska čáry, to je důležité poznat. Je to jenom a pouze co? <laughs> to by měl dávat nohy ke mně. <laughs> <laughs> <laughs> Student <laughs> indické filozofie. <laughs> <laughs> měl bys mít příkladem. <Někde> ne, že bych byl jako znešený, ale to, co mluvím, je znešený, tak je tomu třeba dát respekt. Je to tak? Souhlasíme? Souhlasím. to, to nebude odkovat. já jsem hodný klub, dále, když nekoukám. Radši tady zatlouká. No a tím pádem, že pochopíme nejáství, hm? hluboký význam nejáství, my pochopíme to, co je učení buddhismu, Anáta Lakhana Suta. Lakhana Suta. My jsme si nevybrali, jaký máme tělo, my jsme si nevybrali, jakou máme mysl. Naše tělo, naše mysl jsou příčiny a důvody. Tyto příčiny a důvody. My musíme pochopit, A to je jediná cesta. To je tež vlastně i cesta jógy. Musíme pochopit naši zkušenost ve světě, aby jsme poznali to, co je na svět. No. Tak tedy tohle všecko, tenhle ten souhren klíče na důvodu, který vzniká a zaniká v každém okamžiku, které je naše tělo a naše mysl, která se vář, na tělo váže, to je důležité poznat, tu mysl, která se na tělo váže. V tradici i tato mysl, která se na tělo váže, je základní vědomí. V tom základní vědomí se odráží vlastně všechno. Čili pochopení mirovány je Pochopení transformace základního vědomí. To znamená, místo základního vědomí, to je vědomí, které se lepí, je vědomí čisté. To je ukačáno. Vědomí čisté je takovost, nemůžeme říct, že existuje, nemůžeme říct, že neexistuje, tento stav nepohody nemůže mít identitu. Tady je vysvětleno. Identitu znamená já. Já znamená stav identity. Stav nestálosti a strasti nestálosti nemůže mít identitu. To je hezký překlad jáství identita. My, pokud hledáme identitu v pěti agregátech existence, my je přivlastňujeme. Hm? To mu se říká sad kaja držty. Hm? jestliže máme přímou vizi objektu vysvobození, ačkoliv vysvobození není objekt, v pravém smyslu, protože objekt je něco, na co můžem pověsit mysl a vysvobození je právě skutečné, protože to objekt, na který žádnou mysl pověsit nemůžeme. To je tajemství vysvobození. Kdyby vysvobození bylo něco, na co můžem pověsit mysl, no, tak by nebylo rozdílné od všech světských objektů. No a teď, když poznáme pravdu nepohody, můžeme poznat důvod nepohody. A důvod nepohody tomu se říká tanha. Tanha doslova znamená žízeň. Žízeň po čem? Žízeň po pohodě. Hm? Proto, jak už jsem vysvětlil, Budha vysvětluje závislé vznikání od začátku do konce, od konce do začátku, od prostředka do začátku a od prostředka do konce. Prostředek je počítek. Na tento počítek mi ulpíváme, tak jdeme do konce. Co je konec? Zrození a smrt. Jestliže na tento počítek Neulpíváme, jdeme do začátku, odstraníme dotyk, když odstraníme dotyk, chtíč po dotyku odstraníme samskáry, když odstraníme samskáry, odstraníme nevědomost. Hm? No, a když odstraníme nevědomost, nacházíme se kde? Ve ve vědě, nevědomost je nevěda, vědomost je věda, věda, nebo vidia. Když se nacházíme ve vědě, nacházíme se v čistotě, když se nacházíme v nevědě, nacházíme se v... ve vásánách, v perfumaci vědomí nečistotami. No a tedy důvod této nepohody teď a v minulosti a v budoucnosti je tedy tato chtíč, neboli žízení. No a když jsme odstranili tuto žízeň beze zbytku, To tady v textu není, ale v sanskritském textu to je, musíme odstranit tuto žízeň beze zbytku, aby jsme se stali arahdy. Jestliže se chceme stát podysatmi, můžeme tu, se naučit tu žízeň, ne úplně odstranit, ale použitý k dobrým účelům. Hm? To je možné. A co je prostředek k tomu? Transcendentální. Mudrost. Mírována je přirozený stav. A to, co je přirozený stav, se nedá dosáhnout. Hm? Proto recitujeme sůtoho srdce, nedosažení, nedosažení, nepoznání. Všechno musíme, co se dá chytit, co se dá přivlastnit, musíme negovat, aby jsme se dostali do situace, že chápeme, že svět není to, co si představujeme. To je přístup k meditaci z hlediska nedualistického. No a Nagaržuna tvrdí, že tento přístup umožňuje rychlejší probuzení v rámci Tři nebo čtyř, když jsme líní. Například Bodhisattva Majtraja je velice línej. Ten přijmout sliby Bodhisattvy před Budoušak Shakyamuni, ale protože chtěl stále, stále praktikovat meta Karuna, tak. Nikam nespěchá. Buda a skét, hm? tak dosáhl probuzení za tři nespočítatelné kalpy a 100 000 spočítatelných kalp. Jak se spočítá jedna kalpa, když? Vezmeme blok granitu 8 km čtvereční a každých sto let ho otřeme šátkem, tak dřív se tento blok granitu ho spadne, než pomíne jedna kalpa. Co to znamená? Čas existuje ale v jiné dimenzi, než my si představujeme. Čas existuje ale z jiné dimenzi, než my si představujeme. Všechno je jinak, než si představujeme. A pochopit to, že všechno je jinak, než si představujeme, to je duchovní život. No a teď, jestliže poznám ducha, každá pravda má čtyři charakteristiky, a do toho nepůjdu teď, protože tady je, jsou jenom čtyři charakteristiky. Ducha, nepohody, nestálost, strast nestálosti, neja... Ne, ne, ne prázdnota nestálosti, prázdnota v tom smyslu, že to ne, nemůže patřit já, pak to, co nemůže patřit já, to je nejáství, což je tady praloženo jako stav bez identity. Hm? Stav bez identity ve světě je ta největší strast. Ale ve světě duchovním je ta největší slast. Hm? Stav bez identity v tomto světě, když máme občanku, a máme pojištění. Oj, vaham, V životě duchovním stav bez identity, je tam nejlepší slast. Proč? Není místo pro řízení stavu bez identity? Není místo pro Stav bez identity ve světě, to je velká řízení, velká strast. V duchovním životě stav bez identity, velká strast. Velké naplnění. Tohoto prázdnota je velké naplnění a to je těžké pochopit. Takže, jestliže pochopil, že tento stav bez identity je stav opuštění chtíče, opuštění žízně tak, že z ní nic už nezbývá, což je stav prázdnoty, stav naplnění. A tento stav je Shanta Pranita. Hm. šanta Pranita, tady je stav utišení a Pranita, stav výborný. Výborný stav utěšení. Nebo stav utěšení, který je výborný. Je výborný, protože je. Co? Nisarana. Je to východ ven. Východ ven ze na identitu. A ten, kdo toto vidí a takto praktikuje, objeví se mu, to je důležité poznat, objeví se mu spontánně poznání cesty. Tady ani nevysvětluje cestu, to se objeví spontánně přirozeně tomu, kdo hluboce vidí do stavu čistoty stavu utišení, který je stav nad všechny stavy, proto je excelent. Pranita, to znamená nejlepší ze všech dobrých stavů, No a tak pochopíme realitu nepohody, realitu příčiny nepohody, to je světská pravda, no a pochopíme pravdu utišení nepohody, odstranění nepohody a cestu k odstranění nepohody, což je nadsvětská pravda. A tak, když takto praktikujeme, získáme bezprostřední vizi cesty, jestliže máme bezprostřední vizi cesty, máme i bezprostřední vizi zastavení, Zastavení čeho? Zastavení chtíče, důvodu strasti, chtíče. no A tím pádem jsme prošli přímým viděním objektu osvobození, který není objekt v tom smyslu, jak normálně objekt používáme. No a jestli že jsme prošli Tímto, tak jsme prošli úspěšně cestou. Buddhistická praxe má pět, ať už je to v dualistickém smyslu, v smyslu, má pět stupňů. Aby jsme se do té praxe dostali, musíme mít praxi čeho? Získání zásluh. Hm? Ne každý se na cestu může dostat, protože nemá zásluhy. Zásluhy čeho? Zásluhy jsou dvě. Vypasaná a dobré činy. Hm? Jestliže nemáme tyto zásluhy, dobré činy a vypasanou, my se na cestu, tedy koncentrace. Hm? moudrost, my se na cestu nedostane. Když máme moudrost, světskou moudrost, koncentraci, jisté zásluhy, dobré činy, tak se můžeme orientovat na cestu úsilí, správné úsilí. Z hlediska buddhismu správné úsilí může existovat jedině tehdy, jestliže poznáme strast nestálosti. Jestli nepoznáme strast nestálosti, my nemůžeme mít správné úsilí. Tomu správnému úsilí se říká v písmu, tomu se říká teplo. Když zapalujeme oheň, Dříve se zapaloval oheň, že se dva kremeny o sebe třeli, no Tak musí pro ní být teplo, <coughs> jinak se ta třícka nebo ta tráva nezapálí, ne, že no A to teplo vzniká z toho, že jasně vidíme, cítíme strastné stálosti, to je teplo. z hlediska nedualistického pojetí, jestliže máme toto teplo, tak můžeme poznat neskutečnost vnějších objektů. Když máme teplo a to teplo dojde do jiskry, hm? Čili do vrcholu, pak můžeme i meditovat na zhlediska nedualistické praxe, pak můžeme meditovat i na iluzornosti té mysli, která vidí objekt, ne, ne, iluzornost objektu, pak Iluzornost subjektu, iluzornost nestálosti, pak iluzornost subjektu, který pozoruje nestálost. A v momentu, když tyto dvě znalosti se spojí, otevře se cesta. No a to je cesta vidění cestě správného úsilí je cesta vidění. Cesta vidění je, že poznáme objekt, který je nadsvětský objekt. Světské objekty se dají chytit, nadsvětský objekt se chytit nedá. Ať už ho nazvem jakoliv, Budismus se nazývá nirována, v nedualistickém politií se nazývá takovost. Když máme bezprostřední zkušenost takovosti, pak je cesta meditace. Když máme bezprostřední zkušenost nirována, pak je cesta meditace, že tato zkušenost se stane familiární, pak se Vědomí, revoluce vědomí a revoluce vědomí, to je vysvobození. Hm? Z hlediska yoga čáry, vysvobození je revoluce vědomí. Hm? Nehrinová revoluce, hm? ale revoluce vědomí. A to se děje, může dít jedině moudrosti hm? jinak se to nemůže stát. No a tak jestliže zajímavost tohoto textu je, že přestože vysvětluje cestu šrávaka, posluchačů, která vede do nirvány, vlastně je založená na eh, nedualistickém pochopení. Co je nedualistické pochopení? Že začátek cesty a konec cesty se od sebe nedají oddělit. Kdyby se od sebe dali oddělit, tak by Cesta nemohla výst hm? k přetváření právě proto, že se nedají od sebe My, jestliže správně praktikujeme, hluboce praktikujeme počítání, my i v procesu počítání můžeme poznat agregáty, můžeme poznat závislé vznikání a můžeme získat bezprostřední vizi, reality. Nemyslet, ne, nemyslet mechanicky musí být první tohle, pak bude tohle. A to též uvidíme blíže na vysvětlení meditace na dech. Meditace na dech má své etapy. V čínské tradici meditace na dech se jmenuje šest liu miao Šest krásných metod. Proč krásných metod? Protože každá ta metoda může vést k probuzení. Stejně tak, jako čtyři základy v pozornosti, každá v dělá pozornost může vést do stavu probuzení. Ale předpoklad je, že poznáme celek. Jestliže nepoznáme celek, žádná cesta nepovede k probuzení. Jestliže poznáme celek, pak může meditace. Dělá pozornost na tělové vést probuzení, na početky vést probuzení, na mysl vést Jestliže poznáme celek, pak počítání může vést k probuzení. Poznání agregátů může vést k probuzení. Poznání závislého vznikání může vést k probuzení. A probuzení je poznání čtyř změšených práv v jednom okamžiku. To znamená, světské poznání a nadsvětské poznání se spojí v jeden celek. A to nemůže být nikdy, pokud objekt není objekt, který se nedá chytit. Jestliže se ten objekt dá chytit, tak ty čtyři pravdy nebudou jeden celek. V tom v zaniknutí toho, co se dá chytit, nemůže zaniknout žízen. Tak to stačilo pro dnešek. Napovídali jsme to dost, jak to vidí Tom. Hm? Tak dáme. 15 minut přestávky. A od zítra budeme mít výklad přímo meditace na dech. a toto je předkrm. Bez předkrmu to, co přichází, pak nemůže tak, tak dobře chodit. A když to, co přichází po komu, ještě je z postre hm? s nějakým tím moučíkem. tak pak výklad je to nejlepší a jídlo tež. Hm? Tak se pokusíme v rámci možnosti. Hm? naselíovat co nejlíp ujíme. Je to tak?